Горохова каша Інгредієнти Горох колотий Два пакетика Бекон 150 грам Цибуля ріпчаста Одна штука Сіль Чорний мелений перець За смаком Спосіб приготування Перше Відварити горох колотий до готовності, як вказано на упаковці Друге Цибулю подрібнити. Третє. Тонко нарізати бекон, викласти на гарячу сковороду та обсмажити, постійно помішуючи. Перекласти смажений бекон на тарілку. На жирі, що залишився, обсмажити до золотистого кольору подрібнену цибулю. Четверте. Кашу розкласти на тарілки, приправити, посипати смаженою цибулею та беконом. Примітка. Горох колотий – найбільше джерело рослинних білків серед бобових культур.